Primarno me zanima, uh, me zanima stvari okolja delavnice, uh, da pa bo mogoče lažje začeti nekako mislo uh, postaviti Tisto klasično vprašanje, ki se vredno zastavlja ob tem, ko razmišljaš o nekaj takje srdeje. Uh, v bistvu dvo vprašanje. Prvo je, uh, kako ste danes pa sploh prišli na idejo za to delavnice, nekako klasično vprašanje. Drugo pa, uh, če nekako strnete te osnovne namene, ki jih to delavnice ima. Ja, ideja o delavnici se je rojevala kar nekaj let pravzaprav in sicer zato, ker sem vedno občutljiva na jezik in ker sem uh, pač že celo življenje ugotavljala, da je zelo pomembno, uh, da znaš stvari obesediti, da jih znaš tudi sogovorniku na premire način povedati, da je pač komunikacija uspešnejša, če upoštevaš sogovornika in uh, svoje izražanje prilagodiš njemu. Veliko sem se ukvarjala tudi z lektoriranjem in na stare leta, ko sem upisala Fakulteta z družbene vede in se družila z mlajšimi študenti, sem ugotavljala, da jim zelo veliko lahko pomagam pri razumevanju gradiva, ki smo ga morali predelati pri seminarskih nalog in tudi pri pripravljanju govornih nastopov. Uh, odzivi, ki sem jih dobivala z njihove strani, so bili vedno s se zelo veliko naučimo, tega nisem vedel, onega nisem vedel, uh, zakaj nekaj ne pripraviš, ker bi lahko ljudem tako veliko pomagala. Ne? Zdaj, uh, kar se tiče same slovnice, uh, izražanja in vsega, pa tega se mi je zdelo, da je to premalo, uh, da bi to ne vem, poskušala podati večjemu številu ljudi. Sem pa med študijem uh, se srečala tudi z retoriko, semilogijo in predvsem teorijo argumentacije in uh, takrat sem odkrila še bolj podrobno drugi sveta, uh, ki ga skrivajo besede in ta kombinacija pač nekega nenasilnega, etičnega, moralnega, odkritega, iskrenega komuniciranja uh, skupaj z znanjem, uh, ki nam pomaga, da prepoznavamo tudi neko uh, neiskrenost ali celo manipulacijo, se mi je zazdela uh, dovolj dobra, da bi poskušala to v obliki delavnice ponuditi ljudem. In zdaj v enem letu, odkar tečejo te delavnice, se kaže, da zelo različne skupine ljudi z različnim znanjem, izkušnjami, različne starosti, profila uh, odlično reagirajo na ponujeno. Kako so nekakšni odzivi na to delavnico, kakšni so odzivi, kdo pride? Prosti tu je že nekaj malega načela in pa se mi predvsem zanimajo rezultati, skakaj ne pazijo, da se danesko vse, da ta delavnica danesko ima neki, uh, uh, neko vlogo oziroma kako danesko vpliva na te tako nekaj pač. Uh, torej do zdaj mislim, da sem srečala in spoznala in na delavnicah dela s približno, če se nemotim, okoli 50-imi ljudmi. Vključno s to, ki poteka pravkar. Um, Prihajajo študentje, mlajši, starejši, zelo velika razlika, recimo če ne vem, študent prvega letnika, 19, 20 let ali pa že proti koncu študija, različnih smeri, zaposleni, predvsem v starosti 25 do 30 let, različnih izobrazb, ne vem, tudi elektrotehniki naprimer, ne in tako naprej. Uh, starejši, tudi do starosti čes 50 let, uh, ti starejši predvsem taki, ki pač počnejo nekaj, kar uh, vključuje tudi dosti komuniciranja z drugimi ljudmi, torej delo z ljudmi na kakršen koli način. Uh, nekateri, no ti so mogoče malo bolj izjemna par tri, štiri, pet, je bilo takih, ki so prišli isključno zato, ker jih pač uh, jezik zanima, ker slišijo uh, razliko med dobro in slabo komunikacijo. In so čisto svojega interesa, čisto osebnega, ki mogoče drugače željenje pride prav vseeno prišljeno delavnico. Uh, odzivi, kar, kar sem jih pač uspela zaznati je, da ljudje precej razširijo svoje znanje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 Uh, ponavadi delavnico tudi ocenjujo v deležnici. ocene so pač zelo visoke, verjetno tudi zaradi tega, kar so pod otisom tega, kar so pravkar doživeli. Uh, kar pa sem uspela ohraniti stik s preteklim uh, v deležnici, v dobivam informacije, da se je od tiste delavnice naprej njihovo dojemanje komuniciranja in uh, Kvaliteta komuniciranja vsaj malenkostno spremenila, kar se mi zdi odlično. Dobro prosob bi vas, če lahko mogoče malo bolj natančno pišete samo mehaniko delavnice, skrka, kjer so tista urodja, ki jih uporabljate za to, da dosežete, da poskušate doseči ta cilj, ki ste ga za nekont so opisali, z kajka, da bi tako šledili. Ja, delavnica zajema pet svečenj po tri polne ure, kar je nekje dovolj za osnovni trg <laughs> z našimi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 o jeziku, da se pogovarjamo o tem, zakaj je treba biti pozoren na besede, kako jih izbirati, kako jih uporabljati, da je treba biti pozoren na cilj našega pogovarjanja. To pomeni, da ne bi smeli pozabiti na to, da je cil dosečnik sporazum in misli, pridobiti nove informacije, ne pa recimo druge ali pa sebe zaslepljevati. Dva paketa o sta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 Na tej osnovi kritično presojamo tekste, ki sem jih izbrala in potem spoznamo tudi najpogostejše zmoten napake pri sklepanju, se seznanjemo s primiri in tudi poskušamo, tudi poskušamo z argumentacijskega vidika pogledati iste tekste. Tako da v bistvu nek del članka ali članek obravnavamo praktično od prvega do zadnjega srečanja glede na osvojeno znanje. Če se premaknemo, skratka, zdaj na malo bolj splošnim temam. Definitivno je jezik eno tisto osnovno, osnovno osnovni element, ki vam v tem, v tem projektu predstavlja temelj. Pa me zanima, kako kot pač strokovnjak, strokovnjakinja za jezik gledate na stanje, oziroma položaj jezika v današnjem javnem in pa privatnem svetu in da mogoče da med s tem stanjem danes in pa da mogoče preteklosti? Kar se tiče današnjega stanja, sama žal ocenjujem, da je katastrofalno. Kar me pa posvoje ne presleneča, se sem prepričana, da odnos do jezika in tudi samo uporaba jezika odseva nivo odnosov. In če se oziremo okoli sebe, verjetno lahko si ugotovimo, da so odnosi na niskem nivoju,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 do odnosov, v katerih se znajdemo, ne glede na to, so to družinski, prijateljski, poslovni, družbeni. E, izkazuje to našo, po eni strani, v veliki meri površnost in nezainteresiranost za vse to, kar se tudi v jeziku odraža. Mislim, da tisti trenutek, ko ti vseeno ali nekdo za vogalom v stiski ali ne, ti vseeno tudi ali uporabiš to ali drugo besedo, Vsi približno vemo, kaj hočemo povedati. To je tisto, s čemer se masikdaj to lažimo. Po drugi strani pa ne gre, po mojo oceni, zanemariti vpliva jezika v javni rabi, ki, če primerjam s 15-20 leti nazaj, mislim, da je izredno, torej da je nivo se izredno znižal, tako v vseh medijih, radio, televizija, časopisi, kot tudi v javnih nastopih ljudi, ki živijo neko javno življenje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 Instant življenje, potrošniško življenje je vsekakor po moji ceni zelo močno udrlo tudi v sam jezik. jezik tisti, ki je dansko uh, bil uh, pred hodom v te današnje družbe, ali je ta družba povzročila to, da se jezik si prilogodil uh, tem našim uh, družbenim razladem? Po moji ceni jezik sledi dogajanju v človeku in dogajanju v družbi, ne. Kaj jaz rekla, zaenkulturni senzor, ki pobira lepe nas, bomo nekaj, vse tisto, kar se dogaja okoli njega. Pa v tem sklopu mi še zanima, kako pa gledate, ste tudi pač bivša očiteljica, delovali ste v sklopu šole, kako pa gledate na učenje oziroma na izobraževalno plat jezika v današnjih šoleh oziroma kako je pač to, rejena pošla je to na nekaj postrezni bilo, je to ena uh, nekologična koncertunela, ki je bila reka, popravila stanje, ki se trebujemo precej slavša? Bojim se, da ne. Bojim se, da ne, zaradi tega, ker uh, jaz osebno bi stvari postavila precej drugače. Mislim, da se, kar se tiče slovenščine v šolah, če sumima na slovenski jezik, preveč pozornosti posveča uh, slovnici, Skoraj nič ali pa premalo, zelo malo, pa um, uporabi samega jezika. Ne? Jezik uporabljamo na različne načine, kot uh, umetniško izrazno sredstvo, kot uh, sredstvo za sporazumevanje z drugimi ljudmi, uh, v javnem življenju, v zasebnem življenju. Mislim, da, otroci, da se uh, otroke premalo vodi pri, pri branju razumevanju besedil kritični presoji besedil, da se premalo spodbuja njihovo sposobnost interpretacije, prepoznavanja dobrega, novih informacij, pa tudi same estetike v besedilih. Preveč storilnostno so naravnani, verjetno v okviru vseh predmetov, poprav tako tudi v okviru slovenščine. Po drugi strani pa se mi zdi, da kar se same slovnice tiče, torej same, samega nekega razvijanja sposobnosti, da obvladamo sredstvo, s katerim se sporazumevamo, da so stvari premalo sistematične. Ogromno zapletov, neznanja, dvomov, dezorientacije se pojavlja zaradi tega, ker se otroci prezgodaj mogoče učijo recimo, ne vem, o besednih vrstah, stavčnih členih, ko še ne dojemajo popolnoma, kaj je eno, kaj je drugo, Ne se recimo samostalnikom uh, srečujejo kar nekaj let za poredoma, uh, na koncu pa ne vejo pravzapravljeni točno, kaj samostalnik je. Ne? Tako da jaz bi dosti več podarka dala na ukvarjanje z besedili, ukvarjanje z govorom. Uh, kar se poslovnice tiče, mislim, da bi se dalo dosti manj or posvetiti temu in pripričana sem, da bi tudi efekt bil lahko celo boljši kot je danes. Uh, še mogoče besedali dve uh, o medijih, skljaka posrednikih, lahko mislim na rečem kar jezika uh, nam, svetu, skljaka človeštvo, kakorkoli. Mediji so tisti ki, uh, ki jih beremo, ki jih poslušamo, ki jih gledamo in tako dalje, skrka, ki nam skozi jezik komunicirajo neko predstavo o svetu. Uh, tako da verjetno bi lahko pokazali na njih kot na uh, enega od elementov, ki bi lahko bolj podvigno ta popravo nekakšno to stanje v svetu kot je in kot konca glede tudi en krivca, da je pač takšno stanje kot je. Kako bi danes lahko to vlovo medijo nekako neutraliziranje oziroma mogoče postavili na tisto točko, ko bi danes ko služil svojom pravim ne pa uh, pač sprebračen stvari svoje nasprotje? Ne vem, če bi lahko, ne. Uh, po moji ceni so tudi mediji pač samo odraz življenj, ki jih živimo in družbe, v kateri smo. In uh, če že sploh lahko pomislimo, da bi se karkoli lahko spremenilo, izboljšalo, uh, lahko samo pri sebi in svojem najožem okolju. Uh, jaz sem pripričana, da na nek način že živimo v svetu matrice, uh, da uh, vidimo nekaj, česar v resnici ni, slišimo nekaj, česar v resnici ni, v nekem, smo v nek, uh, na nek način svet vide za, če že ne, iluzije, Uh, ker vsebina postaja vedno manj pomembna in če se naše zahteve do naših življenj, torej načina življenja, ki ga živimo, do okolice, ki nas obkroža, s tem pa tudi do medijev, uh, ki jih poslušamo, beremo in gledamo, ne bodo dvignile in spremenile, se tudi mediji sami ne bodo. Jaz pravzaprav ne za medije, ne za jezik sam, ne za način življenja,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 No vem, po moji oceni so mediji samo sredstvo, ne? v rokah pač ljudi, ki so na poziciji, ki imajo moč in ki želijo pač to družbo, to okolje, ta svet, besedna, cel svet uh, prilagoditi sebi in svojim interesom. Ne? Mislim, da se to vidi tudi na gospodarskem področju, ne samo na tem. Uh, delujete na področju aktivizma, v sektorja moč lahko poveste? Zakaj, tako. Ja, pred 12 leti uh, sem bila soustanovitelj so ene od zadrug uh, na področju storistvenih dejavnosti. Uh, s kolegico sva Precej uh, iskali nekaj dejansko gospodarske možnosti, ki bi bile drugačne od te gonje za profitom ki je tako prisotna prisotn v današnjem svetu uh, in zelo hitro sem se tudi teoretično srečala z nečim, če se reče socialna ekonomija oziroma družbena ekonomija. Uh, kot ekonomski sistem oziroma ekonomska ideja, uh, ki na prvo mesto postavlja človeka in njegovo kvaliteto življenja, ne pa kapital in profit, mi je sveda ideja sedla na dušo in sem se s tem ukvarjala teoretično in praktično. Če seveda zastopaš stališče, da bi uh, moralo biti vdejstvovanje človeka, po ustvarjeni dobrin, v bistvu namenjeno temu, da bi ljudje na svetu vedno boljše živeli, se sleko prej uh, še kako srečaš z vsemi akteri, ki se pojavljajo v tretjem sektorju, vladni sektor je pa del tega, ne? mogoče najmočnejši del predvsem pri nas. Glede na to, da uh, nevladni sektor dejansko od, osamosto, od osamosvojitve naprej hira, uh, je sveda angažman na tem področju nujno potreben, če želimo, da sploh še kaj od tega preživi. Vsak dan uh, izgineva mnogo društav, mnogo dejavnosti, tudi privatni zavodi niso v dosti boljši situaciji. Žalostno je pa to predvsem zradi tega, ker vse te organizacije, pa tudi neformalna združenja, ne nazadnje, razno razne skupine za samo pomoč, interesne skupine in tako, tako naprej, dejansko pokrivajo večino uh, neekonomskih potreb današnjega Slovenca, vsaj po moji ceni. Ker, če pogledamo razvoj, tega nevladnega sektorja v zadnjih 15 letih lahko opažamo da uh, se ogromno skupin formaliziranih ali neformaliziranih uh, ukvarja s tistimi področji, ki so sestavni del dejansko človekovega življenja. To torej je ali z nego starostnikov ali s pomočjo hudobolelim, um, odvisnikom in tako naprej. Po drugi strani pa spet tudi um, z mladimi z njihovo vzgojo, preživljanjem njihovega prostega časa in enazadnje tudi iskanjem smisla življenja. E, poleg tega pa pokrivajo ravno nevladne organizacije, iz, e, po, po, popolnoma ves spekter e, pač interesov, odraščajočih, odraslih in starejših. Menite, da je to državno to ni vlastnost socialne demokracije. To, skrekajte, pač morajo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 na tudi vseh prostovoljcev, ne samo ljudi, ki so prisiljeni delati za stojn, zato, ko čutijo potrebo, da uh, prispeva nekaj tudi v družbe, v kateri živijo, tudi za druge ljudi. Uh, tu ne gre samo za finančno pomoč. Ne? Možne bi bile razno razne olešave, uh, ne vem pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest v celem tretjem sektorju, Um, odstopanje vsaj, ne vem, prostorov ali pa oddajanje prostorov za simbolične najemnine. Um, in ne nazadnje, tudi tako je, ne? Javni sektor je pri nas precej močan. Javni sektor ima prostore, ima opremo, ki jo potrebuje, uh, delavci v njem so plačani za svoje delo. Če bi nevladni sektor uh, imel dostop vsaj to,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 mislim, da ni tijena, ni izuzeta tukaj. Uh, s tem pa razbremenjuje državo samo. Ja, Sete mogoče še imeli komentar, kakoli tako nisem, da je pokripovila, ni Če že imam priložnost, da mi sliši več ljudi, uh, bi rada rekla to, ne? skrajni čas je že in veliko ljudi se ozira vase in okoli sebe. In vsem, ki to počnejo,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 In seveda, tudi dobro namirnostjo uh, lahko spremenili vsa en drobec. Zase, za druge ljudi okoli nas in za naše potomce.